A fost odată ca niciodată. Păi a fost un împărat, care se numea Împăratul Rosu. El era foarte mântuit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. Apoi trimise oameni prin toate țările, și nevaze prin orașe, ca să dea știri tuturor că oricine se va găsi, să scoată soarele și luna de pe cer. Acela va lua de nevastă și încă și jumătate din împărăția lui. Iară cine va umbla și nu va izbânti nimic acela să știe că îi se va tăia capul? Ei, apoi mulți voi se prăbădiră, semețindu-se cu ușurință că va scoate la capăt o asemenea în Și când la treabă de? Hățânsu? Hățânsu? Da, din colț în și nu știa de unde s-o înceapă și unde s sfârșească. Vezi că, mă rog, nu toate muștele vor miere. Da, părău, apușe, și nu de cuvânt. E, apoi, pe vâne acelea, s-au auzită azi. Păi, auzind el de făgăduința împărățească, ce se gândi, ce se răzgândi, că nu mai își lua Încumetându-se pe voinicea sa și plecă și el la împăratul, a se închinat cu slujba. Pe drum întulnii, doi oameni pe care slujitori împărătești îi ducea la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie ce a avusese împăratul acesta. Ei, sărmani, erau triști. Vai, bieții oameni, dar greu nu-i mângâie cu niște de așa de tinuci, încât le mai veninii ca inimă. Că era, ha, ha, mare mester la cuvânt greuțeanul nostru. El își în nădejdea în întâmplarea aceasta și zise: Ei, Îmi voi încerca norocul. De voi izbuti să înduplec pe împăratul, a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez cu cealaltă treabă. Iar de nu, sănătate bună. Mă voi duce de unde am venit. Așa să-mi fie norocul meu. Niciodată nu spică cineva să facă o încercare. Ei, și astfel, haide, haide, haide, haide, ia că ajunge la curtea părăsească. Înfățișându-se la maladă, atâte-i așa cuvinte bune și tu scoase de atâta amesteșuc pus în vorbirea asta încât și Împăratul crezucă că pe nedrept ar fi să o moare pe cei oameni, că mai de folos, iar și lui. Să bodoi doi supuși mai mult, Și că mai mare va fi vaza lui în lume, De să-l arăta milostiv către poporii. Ei, nu mai putură oamenii de n Când auzire că Greuceanu a amăzit pe împăratul, Până într atât încât i-a făcut să ieri. lui Greuceanu din toată inima, Și făgăduire că toată viața lor, Se vor ruga pentru tânsul, Ca să meargă din izbânde din izbândă, Ceea ce și făcură. Ei, această izbândă o lua drept semn bun și greuceanu, mergând a doua oară la împăratul, grâii cu cuvintele lui eroază. Mărite Doamne, să trăiești mulți ani pe cu scaun al acestei împărății. Mulți s au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna pe care le-au hrăpit de pe cer. Și știu că cu moartea au murit, fiindcă n-au putut să-și îndeplinească regămintele ce au făcut către măria ta. Și eu, mărită Doamne, cuget a mă duce să-mi înțec și eu norocul? Doar, doar vă da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe cei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dar fi în mirostiv și mână de ajutor Doamne! E, hey, dragul meu, greu,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 Greuțeanul cuvântă cu glas voinicesc. Fie, mărită împărate, chiar dacă ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până nu nu voi duce la bun capăt sacina ce-mi iau de bună voia mea. Se învoiră și peste câteva zile și plecă. Făcele păce la cale tot ce găsti că e bine să facă ca să scape cu fața curată din această de această nejunare. Creuțeanul locul, cu și pe fratele său și merge, și merge, merge, cale lungă de până ce ajunse la faurul pământului, care era frate de cruci. Acest faul. fiind cel mai mare mește de pe pământ, era și în Azrăvan. Aici se opri răi și poposire. Trei zile și trei nopți au stat închiși într-o camară, Greucianu cu faul pământului și se sfătuiră. Și după ce se că câteva zile și mai plănuiră ceea ce era de făcut, Greucianu și frații sunt o luară la drum. Când dată după plecarea Greucianului, faul pământului se apucă și făcut tipul Greucianu mai și mai insier. Apoi, Porunci să ardă cuptorul ziua și noaptea și să de chipul acesta fără formare un în foc. Iar Gremcianul și Francesc sunt pestele ca de și mai mult. Fără uh -huh. uh -huh. ce zice o bucă alea crucei. Uh -huh. Aici se să se așezară pe iarbă și focul obustărică din gărindele ține mai aveau și apoi se despărțire, după ce se împrăștiat și împărțesc cu mai înainte de a se despărți, își împărțită câte o basma și se încede să răzicând. Atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragă nădejde de unul de altul că se vor mai întâlni. Iar când basmalele vor fi rupte la mijloc, să se știe că unul din ei este pierit. Mai înfiși apoi și un cuțit în pământ și zise ră. Acela din noi, care s-ar întoarce mai întâi și va găsi cuțitul acesta ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă acesta însemnează că a murit. Apoi greuceanul apucă la dreapta și frate să la stânga. Fratele greuceanului, ublând, umblând mai multă vreme în sex, se întoarce la locul de despărțire și, găsind cuțitul curat se puse, a aștepta acolo cu bucurie, că văzuse soarele și luna la locul lor pe cer. Iar Greuceanul se duse și el se duse pe o potecă care îl scoase tocmai la casele zmeilor, așezate unde își dracul copiii. Dacă ajunsese aici, Greuceanul se dede de trei ori peste cap și se fac un porumbel. Vezi că el ascultase năzdrăvănile ce învățase favorul pământului. Făcându-se el porumbel, Greuceanul zbură și se puse pe un pom care era tocmai în fața caselor. Atunci... Ieșind de fata de zmeu cea mare și uitându-se, se-ntoarse repede și chemă pe mumă sa și pe sora asta cea mică ca să vină să vadă minunea, fata cea mică zise. Măi, culiță și surioară, pasărea asta gingașă nu mi se pare aducătoare de noroc pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă a de pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui greu cel de Acum ne-a fost și nouă. De aici înainte, numai Dumnezeu să-și facă rile de noi și de ai noștri. <gânt> Pasă, mi-te, aveau zmei cunoștință de vitejia lui Greucianu. Greucianu numai decât se deta iarăși de trei ori peste cap și se făcă o muscă și intră în cămara zmeilor. Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și asculta la sfatul lor. După ce lu în cap tot ce auzi, Ieși afară, se duse pe drumul Ce ducea la codrul verde Și acolo se ascunse sub un pod Cum se vede treaba Din cele ce au zis, se știa Cum că zmei se duseseră la vânat În codrul verde și aveau Să se întoarcă unul de cu seară Altul la mezul nopții Și tartul cel mare Despre ziua în greu ce Acolo, iată, măre că smeul cel mai mic se rotea și ajungând calul la marginea podului, unde spălăi odată și s înapoi de șapte pași. Dar zmeul mânindu se zise. Aaaa! Mâncau a lupii, carnea calului. Pe lumea asta nu ne frică de nimeni mai de greu de aur, dar și pe acela colovitură o îl voi culca la pământ. Vino, zmeule, viteaz, în săbi să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm? Ha-ha-ha, bă luptă, că-i mai dreptă. Bine, zmeule, hai. Aduce, aduce zmeul de greu ceanu și îl băgăm pământ până în genunchi. A dus și greuțeanul pe zmeu și l băgă pe pământ până în gât. Așa, zmeulele, și ah. i tăie capul! Ah. Apoi, după ce arunc căleșul, zmeul și-al calului pot se puse să se odihnească. Când în puterea nopții veni și fratele cel mai, și calul lui sări de 17 pași înapoi. El zise ca și frate său, iar greuțeanului răspunde și lui ca și celui întâi. Deși, de suport pot, se lua la trântă și cu acest meu? Și unde mi-a dus nenesmeul pe greuceanu și îl băgăm pământ până la brâu? Dar greuceanu sărind repede. Unde mi-a dus și el pe zmeu, tată? Îl trânci și îl băgăm pământ până la gât. Și păși bine capul peajul, arăcându-și imortăciun acestuia și calul suport. pot. Se puse iarăși să-și când despre zonii devenea venea tatălui zmei, ca un tatăl, orică trănit. Și când ajunse la capul podului, sări calul lui de 77 de pași înapoi. să-i și zmiul de această întâmplare, cât un lucru mare și unde răcnei. Ah, mâncarar ar lupi carnea calului. Că pe lumea asta nu-mi e frică de nimenea, doar de greuceanul de aur. Și încă și pe acesta, nu mai să-l iau la oi cu fegeata și-l voi culca la pământ. Vino, zmeu Leviteaz, în săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm. să zmeul și se voară la mătari. Așteaptă să-ți Ah Oh! Se sepătură, se sepătură și se rupse răsăbile. Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! și Ia! Ia! Ia! Ia! se și se Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Și strânse zmeul pe greuțeanul odată, dar acesta, băgând de seamă ce are de gând zmeul, se uflă, și da. încordă în vine și nu păți nimic apoi, și greuțeanul strânse odată pe zmeul, da. tocmai când el nu se aștepta de-i Așa luptă nici că s-a mai văzut. Și se lupta, și se lupta până ce în vremea la nemez și o tenire. Atunci trecu pe deasupra lor un corp, care le se legăna prin văzut și căuta la lupta lor, și văzându-l eu zise-l... Corbule, corbule, pastele cernită, atunci tu un ceau de apă și îți voi da de mâncare un voinic cu calul lui cu tot. Corbule! Corbul e. Mie să mi aduci un cioc de apă dulce. Și eu îți voi da de mâncare trei leșuri de zmeu și trei de cal. <iștia> Auzit corbul aceste cuvinte, aduse lui greuțian un cioc de apă dulce și a-i s-a impărțită că ce nevoie mare. Atunci greuțeanul mai prinse la suflet și împuternicindu-se unde ridică nene, odată pe zmeu și trântindu-mi el. Oh! Îl băgăm pământ până la gât și îi puse piciorul pe cap, ținându-l așa. Apoi i zise... Spune-mi, zmeule sporcat, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea? Hmm. Atunci, zmeul, tot mai nedăjdejindu-se a scăpa cu viață, dacă îi va spune zise: În codrul verde este o culă. Acolo, înăuntru, sunt închise cheia. Este degetul meu cel mic de la mâna dreaptă. Cum au zis greu ceanul? Unele ca acestea îi capul, apoi îi degetul și îl ia la sine.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 și se bucură cu bucurie mare. Oamenii, când văzură iar soarele și luna pe cer, se veseliră și lăudare pe Dumnezeu, că a dat atâta tărie greuceanului de a izbândit împotriva împelițaților vrăjmași ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o la drum întorcându-se înapoi. Găsi pe fratele său la locul unde lăsase, se îmbrățișară, și cumpărând doi cai ce mergeau ca săgeata de iute, întinsă răpasul la drum ca să se întoarcă la împăratul. În cale, de-te peste un păr plin de pere de au. Fratele lui zise că ar fi bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr, ca să mai răsufle cai, Iar până una alta să culeagă și câteva pere, spre aș mai momi foame. Greuceanu care auzise pe zmeoaice ce plănuiseră, se voia să odihmi, dar nu lăsă pe frate să culeagă pere, și zise că le va culege el. Atunci trase balosul și lui odată părul la rădăcină. Când ce să vezi, dumneata, păi unde în ce a curge niște sânge și venin scârbos și un glas auzit din pom zic M-am Mă și friptă, grăucene, precum ai mâncat și pe bărbatul meu. Și nimic nu mai rămas din acel păr, decât praf și cenușă. Iar fratea s-o de mirare, știind ce sunt toate acestea. După ce plecară și merseră ce merseră, dete peste o grădină foarte frumoasă cu flori și cu fluturi și cu apă limpede și rece. Fratele greuceanului Zisei. Să ne oprim aici, nițel, frate, ca să ne mai odinim și pe isorii. Iar noi să bem nițica apă rece și să culegem flori. Așa să facem, frate. Dacă această grădină va fi sădită de mâini omenești, și dacă acel izvor va fi lăsat de Dumnezeu. Apoi, trăgând paloșul, lovind pina unei flori, care părea mai frumoasă și ocul ca la pământ. După aceea, împuse și fundul fântâne și a marginilor ei, dar în loc de apă începu a clocoti un sânge mohorât ca și din tulpina florii și un pluvăzduhul de un miros grețos. PRAF! Și țărâne! Rămase și din fata cea mare de zmeu, căci și ea se făcuse grădină și izvor ca să învenineze pe greucianul și să-l omoare. Căpânt și de această pacoste încă care cară și pe la repede ca vântul, când, ce să vezi, dumneata? Păi unde se lua după dâns și scorpea de mama zmeoaicilor cu falcă în cer cu alta în pământ, ca să înghiță pe greu și mai multe nu? Și avea de ce să fie cătrădită și că și nu mai avea nici soț, nici fete, nici cine. Greuceanu simțit că s-a luat după și zmeoai ca cea bătrână, zise lui frățării său. Ia te uită, frate. uite, frate. Ce? Uite-te înapoi și spunem. Spunem ce vezi? Ce să văd, frate? Ce să văd? Ea ca un nor vine după noi ca un vârteș. Așa. Atunci, tete pice cailor. Yeah, cai. Care mergeau yeah. repede ca vântul și lin ca rândul. Dar nu mai zise odată fratelui său să se uite în urmă. Acesta-i spuse că se apropie norul ca o flacăre. Apoi, mai făcând-o învânt caielor, ajunsă de la faurul pământului. Aici, cum descălicară, se închise în faurărie. Pe urmă, ia-ca și-ți-mi eu, maica. de ajungea, Nici o nu mai rămânea din ei. Acum, însă, n-avea ce le mai face se însă la șivețire și rugă pe Greuceanu să facă o gaură în perete, ca măcar să-l în față. Greuceanu he, he, se prefăcu că se că și făcu o gaură în perete, dar faurul pământului se ținea cu chipul Greuceanu cel de fier. chiar sese se în foc de scântei din el. Când mea ai a la spărtură ca să soarbă pe Greuceanu, Saurul pământului băgă în gură chipul de fer ca focul și îl vără pe gât. Ia, îngheț, înghețise pe loc răpă. Ei, nu trecu mult și stervul zmeoaicii se prefăcă control un munte de fer. Și astfel scăpară și de dânsa. Saurul pământului deschise ușa făuriei, ieșe afară. Și se văseliră, și se văseliră trei zile și trei nopți. De-așa mare el, mai cu seamă, era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci calfelor să facă lui Greucianu o căruță cu trei cai, cu totul și cu totul de fier. După ce fură gata, suflă asupra lor și le dete duh de viață. Luându-și ziua bună de la frate de cruce, faurul pământului Greucianu, se urcă într cu fratea s cel bun, și porni la roșu parat ca să-și primească răzplata. Și merse, merse, merse, până ce ne fel se încărcă. Aici se opune și poposire. Apoi greuțeanul de de la căruța un calțiu, dețește-l de trău ca să ducă în paratul roșu, Păi vă săvârșită, iar el rămase mai în urmă. În lănicungul, ale răsturnat în căruță, trecu pe lângă un diavol șop, care ținea calea drumetilor ca să le facă neajunsuri. Acestuia-i păi, fă frică să dea pe greuceanu, dar ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui cea drăcească, îi scoase cuiul din capul osiei de din gărăt și l-aruncă departe, în urmă. Apoi tot el zise greuceanului. <grijină> mai vericule, mai vericule, să-i pierd cu cuiul, să-i pierd cu cuiul. Du-te de ce-l caută, de ce-l caută. <grijină> Greuceanul sărind din căruță își uita acolo palșul din grășală. Iar când el își căuta cuiul diavolului fură palușul, apoi așezându-se la marginea drumului, se dete de trei ori peste cap, și se schimbă într-o stană de piatră. Puse greuțeanul cuiul la capul osii, îl înțepe ni bine, se urcă în căruță și pe se drumul. Nu băgă însă de seamă că paloșul lipsește. Ascultați acum și vă minunați, oameni buni! De pățarea pietului greuțean. un pic călos de sfetnic de împăratul roșu, se făgăduise diavolului dacă îl va face să ia el pe stat împăratului. Pa încă și rodul căsătoriei sale îl închinase acestui necurat. Împăzit, sărată, că Greuțeanu fără paluș era și el, om ca toți oamenii, puterea lui în paluș era. Fără paluș era necunoscut. Deci, fură paloșul și îl de pe ceznicul lui Acesta se înfățișează la Împăratul și cerufata, zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul de, îl crezut văzându-și paloșul și, și începea a pune la cale spre cunie de. Pe când se pregătea la curte pentru nuntirea și Împăratului, cu voinicul cel mincinos, ce zicea că a scos el soarele și luna de la zmei? Vine și fratele Greuceanului cu vestea că frate-sul, adică Greuceanul, are să sosească în curând. cu cel mincinos, cum a auzit de una ca aceasta, merse la împăratul și zise că acela este un amăgitor și trebuie pus la închisoare. Împăratul de? Iar sfetnicul umblat de câtele, n câtelea, să se facă mai curând nunta, cu gândul că dacă se va curuna o dată cu fata împăratului, apoi poate să vină o sută de grăbuceri, că n sibil face. Lucru fiind, mă rog, sfârșit. Împăratului însă nu-i prea plăcut zorul ce-a sfetnicul pentru noi. Și mai, mai lăsară mai încet lucrurile. Nu trecui mult mulți si iată că sosește și Greutianul și înforteșându-se la împăratul, acesta săracul nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie greuceanul, dar nu-și putea da seama de cum de Paulusul greuceanul se află în mâna sfârșnicului. Atunci băgă de seamă și greuceanul că îi lipsește Paulusul. și tocmai acum îi veni în minte pentru ce nu văzuse, el stana de piatră, decât după ce își găsise cuiul de la osie și se întorcea la căruță cu dânsul. Pricepu el că nu e lucru comad.